Привид. В одній з державних установ, яка була розташована у старій міській садибі, урядовець випадково виявив привид, який блукав коридорами. Привид мав вигляд жінки з дитиною на руках. Збентежений урядовець, який ніколи не був марновірною людиною, отримав підтвердження від сторожів, що він бачив справжній привид. Розповісти про такий випадок – це значить підняти себе на сміх та втратити авторитет. Тоді допитливий чоловік вирішив розповісти друзям про те, що бачив на власні очі. І вони вирішили разом розгадати загадку, вирушивши в установу. Усі побачили привид. Більше того, чоловіки намагались наздогнати жінку привид. Вона, не даючись у руки, привела їх у підвал, за однією зі стін якого зникла. Друзі помітили стіну, за якою зник привид. Пізніше у цьому місті розібрали стіну. Там була виявлена пустка, на підлозі якої лежали залишки жіночого скелету та черевики. Пояснення сучасних вчених На жаль, вченим не вдалося бути свідками жодної появи приводу. У багатьох випадках просто виявлялась гра світла. Інколи появу привидів – спричиняє напівсонний стан людини. У такому стані, особливо у вразливої людини, можуть виникати ілюзії, так зване викривлене сприйняття дійсності. Історія виникнення привидів сягає ще часів, коли деякі народи закладали живу людину в стіну будинку, вважаючи, що тоді оселя буде міцнішою. Можливо тому, знаходячи залишки жертв, Люди вигадували всілякі історії.